Один. Консул прокинувся із характерним головним болем, сухістю в горлі та відчуттям, ніби він бачив і забув тисячу снів, типовими наслідками перебування в криогенній фузі. Він кліпнув очима, випростався на присадковому ліжаку і, ніби похмільними руками, здер останні липучки із сенсорами. Крім нього, в овальній кімнаті без вікон перебувало двоє куцих клонів з екіпажу та дуже високий тамплієр у плащі з каптуром. Один із склонів запропонував консулові традиційний для розморожуваних помаранчевий сік. Чоловік прийняв підношення і жадібно допався до склянки. «Наше дерево у двох світлових хвилинах та п'ятьох годинах льоту від Геперіона», проказав храмовник, і консул торопав, що до нього звертається гетма Мастін, командир тамплієрського корабля «Дерева» та його істинний голос. В голові у чоловіка принісся непевний спогад про те, що це ознака великої шани, коли тебе буде сам капітан. Але йому було надто млосно, аби належно оцінити цей факт. Він і досі лишався дезорієнтованим. Решта прокинулися кілька годин тому, правив далі гетмастін і махнув рукою, відсилаючи клонів геть. Усі вже зібралися за обіднім столом на крайній носовій платформі. Хе -хе Проказав консул і ще раз відсюрбнув соку, прочистив горло та спробував знову. Дякую, Гетмастіне, вичавав із себе він. Озирнувшись, Навколо яйцеподібної каюти з травянистим килимом, прозорими стінами та ребрами жорсткості із суцільного гнутого яз дерева, консул зрозумів, що він має бути в якомусь із менших житлових відсіків. Чоловік заплющив очі і спробував пригадати, як перестрівся із тамплієрським зорольотом перед кватуванням. Консул запам'ятав лише підліт до точки зустрічі і перший погляд на кілометровий корабель дерева. Дрібні його деталі розмивалися під дією надлишкових силових полів що їх виробляли машини та бортовий ерх, оточуючи зореліт сферичним серпанком. Щоправда, в густій кроні світилися та проглядали тисячами вогників тонкостінні житлові відсіки. Мерехтіння схожих вогнів оторочували незлічені платформи, містки, командні палуби, сходи та альтанки. Навколо окоренка корабля дерева гроном наросли технологічні та вантажні сфери, схожі на чорнильні горішки гігантського розміру, за якими тягнулися білоблакитні та бузькові вихлопи рушія, наче коріння завдовжки 10 кілометрів. Інші чекають. Тихо повторив гетма стін і кивнув у сторону низьких подушок, де лежав консульський багаж, ладний розкритися від одного погляду хазяїна. І поки тамплієр замислено розглядав балки із яз дерева, консул одягався у майже діловий одяг для вечірніх заходів. Бахматі чорні штани, начищені корабельні туфлі, широку в талії та на ліктях блузу білого шовку, топазову защіпку для коміра, напівсюртук із малиновими нашивками гегемонії на йопелетах, а також у м'який золотий капелюх на три кути. Сектор округлої стіни перетворюється на дзеркало, в якому, прискіпливо поглянувши на своє відображення, консул побачив чоловіка старшого від середніх літ у майже діловому одязі для вечірніх заходів, засмаглого, хоч і диво блідого навколо сумних очей. Він спохмурнів, кивнув і розвернувся. Гет на стін махнув рукою, і крізь проділу відсіку консул рушив за цим рославцем у плащі на доріжку, що під стіною кори вела кудись угору, біжучи довкруж масивного стовбура корабля-дерева і повністю зникаючи з очей. Консул завагався, відступив до її краю та миттю відійшов назад. Адже до коренів дерева було щонайменше 600 метрів униз. Наскільки цей низ можна таким вважати при силі тяжіння, згенеровані сингулярностями, що скніли поміж коріння корабля-дерева, в одну шосту від стандартної величини. Перил зась. Вони знову рушили вгору, і метрів за 30 десь на половині спирального шляху збочили з головної доріжки на хистків підвісний місточок, що вів до гілки за ширшки метрів із п'ять. Їхня путь пролягала на периферію, де бойнолистя деревної крони купалося в проміння гіперіонового сонця. Мій корабель розконсервували поцікавився консул. «Він у сфері номер 11 повністю заправлений і готовий до роботи», відповів гет стін. Подорожні пірнули в тінь від стовбора, і на чорних латках у темному мережі листя з'явилися зорі. «Інші прочани дали згоду на спуск у вашому кораблі, якщо командування Збройних Сил не матиме нічого проти», додав тамплієр. Консул протирочий і пошкодував, що йому дали так мало часу на те, щоб прийти до тями після холодних лищат кріофуги. Ми зв'язалися з військовими. Так, звісно, з нами вступили в контакт, щойно ви вийшли з квантового стрибка. І цієї миті військовий корабель супроводжує нас. Гетма Стін махнув рукою до латки неба в них над головами. Консул примружився, але тієї миті фрагмент горішнього ярусу гілок виплив із тіні дерева, і все їхнє ресне листя зайнялося над вечірнім вогнем. Та навіть там, де все ще барилася тінь, Тажки-світляки, що гніздилися поміж гілля немов японські ліхтарі, освітлювали доріжки, лискучу лузу-гойдалку та осяйні підвісні мости. Світлячки зі старої землі та променисте павутиння з маої заповітної хоч блимали і підказували напрямки в кроні дерева, та все одно мішалися із візерунками сузір'їв, чим могли спантиличити навіть досвідчених в орієнтуванні по зірках мандрівців. Гет на стін вступив у корзину підйомника, що висів на линві, Зармованого вуглецю, яка зникала у дереві в 300 метрах над їхніми головами. Консул зайшов за ним і в повній тиші їх потягнуло нагору. Неможливо було не помітити, що доріжки від сікій платформи абсолютно безлюдні, коли нарахувати нечисленних тамплієрів та мізерний екіпаж рульоту. Консул не пригадував жодного пасажира, якого б він запримітив у клопітному проміжку між зустрічю кораблів та своєю фугою. Тоді він вирішив, що це лише наслідок близького квантування, і пасажири просто вже спокійно собі попивають у лежаках перед фугою. Однак тепер, коли швидкість упала до вкрай низьких релятивістських показників, гілки корабля-дерева мали б ломитися від роззяв пасажирів. Своїм спостереженням чоловік поділився з тамплієром. «Ви та інші шестеро – наші єдині пасажири», – відповів Гет Мастін». Корзина спинилася в густій частині крони, і капітан рушив до дерев'яного, зношеного від часу ліфта. Консул здивовано кліпнув. Зазвичай тамплієри на одному кораблі-дереві перевозили від трьох до п'яти тисяч пасажирів. Це був і справді найприємніший спосіб подорожувати між зірками. Часоборг рідко перевищував чотири чи п'ять місяців, а переходи на відстані в кілька світлових років між недалекими зоряними системами були нетривалими та видовищними, що дозволяло пасажирам проводити мінімальний час у фузі. Подорож до Гіперіона в обидва кінці, на яку корабель дерево витрачає шість об'єктивних років у семережжя без жодного комерційного пасажира – це просто катастрофічні збитки для храмовників. Аж раптом консул із запізненням зрозумів, що корабель дерево ідеально підходить для майбутньої евакуації, витрати на яку пізніше відшкодує гегемонія. Та все ж він чудово усвідомлював, що засилати на поле бойових дій Ігдрасіль – такий прекрасний вразливий зореліт, один з поміж п'яти свого роду – це страшний ризик для братства тамплієрів. Ваші друзі-пілігрими, проголосив Гетма Стін, коли вони разом із консулом вийшли на широчену платформу з невеличким товариством, що сиділо за одним кінцем довгого дерев'яного стола. Над ними, періодично повертаючись, коли корабель починав рискати або кринитися, горіли зірки, а зеленим шатром зусубіч їх оточували густе листя, так ніби вони всі опинилися в середині якогось великого круглого фрукта. Не встигли п'ятеро інших пасажирів підвестися, пропускаючи гетамастіна, як консул збагнув, що це капітанська трапезна. Храмовник зайняв за столом чільне місце. Порожній стілець поруч з ним чекав на його супутника. Коли всі нарешті вмостилися і за столом запанувала тиша, гетамастін офіційно представив їх один одному. Попри те, що консул ні з ким із присутніх раніше не зустрічався, Деякі імена були йому знайомі, тож він скористався тривалим дипломатичним вишколом та спробував розсортувати свої враження та персоналії по правильним поличкам. Ліворуч від консула сидів отець Лінар Гойт, священик старомодної християнської секти, знаної як католицизм. На якусь мить консул був призабув значення чорного обрання та пасторського комірця. Аж потім, пригадавши лікарню Святого Франциска на Хевроні, де його лікували від алкогольного отруєння, після першого і провального дипломатичного завдання майже чотири стандартні десятиліття тому. Коли храмовник назвав ім'я Гойта, в пам'яті чоловіка спливло ще одне прізвище – іншого священнослужителя, котрий зник на Гіперіоні, якраз у середині його консульської каденції на планеті. Лінар Гойт здавався молодим, трохи більше 30 років від народження. Але якісь події недавнього минулого страшенно його зістарили. Консул розглядав це худе обличчя, Горби вились на землистому кольору шкіри, великі запалі у глибоких тінях очі, тонкі скривлені в неминущому спазмі губи з настільки опущеними кутиками, що навіть цінічним усміхом це важко було назвати. А ще священник не стільки лисів, скільки страждав від радіаційних опіків. На загал він справляв враження людини, яка роками потерпала на хворобу, тим дивнішим консулові здавалося, несподіване фізичне відлуння юності в цьому чоловіку що його досі можна було розглядіти під маскою прихованого болю. Все ще помітна молодеча округлість лиця, чиста шкіра і чуттєві вуста, які колись належали молодшому, здоровішому і геть нецінічному Лінару Гойту. Поруч зі священником розмістився чоловік, чиє обличчя кілька років тому було знайоме більшості громадян гегемонії. Консул навіть було замислився, чи тривалість колективної уваги у семережі зараз була настільки шкуцею, як і за його перебування там певно тепер іще коротше. В такому разі полковник Федман Касад або ж різник Південної Бреші більше знаміннітістю не вважається, тим паче сумнозвісною. А от поколінню консула та всім мешканцям заварного емігрантського загуменку забути Касада не вдасться аж ніяк. Височений полковник Федман Касад, що майже на одному рівні зазирав в очі двометровому гетума стіну, був задягнутий у чорний однострій Збройних сил без жодного сліду знаків розрізнення та нагород, а тому чим схожий на сутану оця Гойта. І на цьому спільне між двома чоловіками закінчувалося. Змарнілому образу Гойта протистояв засмаглий, підтягнутий стрункий немов пужал-нобатога, касад із кремезними плечима, дебелими в'язами та мускулами, пасмоги яких випиналося навіть на зап'ястках. Дрібні темні оченята полковника охоплювали своїм поглядом геть усе немов лінзи примітивної відеокамери а його обличчя складалося із самих кутів – суцільні тіні, площини та грані. Готівлик був якимось нужденним, у касадаж – просто викарбованим із холодного каменя. І вискаління рясної щитини, вистриженої по краю підборіддя, тільки додавала гостроти до всього образу полковника так, як кров відтіняє лезок інжал. Напружені і неквапні рухи військового нагадували консулу Ягуара земної породи, якого йому довелось колись бачити на лузі в зоопарку приватного корабля-ембріоносця. Говорив полковник тихо, однак ексдипломат помітив, що навіть паузи в його мовленні вимагають до себе уваги. Більша частина довгого стола залишалася порожньою, це товариство збилося докупи в одному кінці. Навпроти Федмана Касада розвалився чоловік, якого Гет Мастін представив як Мартіна Селена. Селен виявився цілковитою протилежністю солдата, котрий сидів перед ним. Там, де касад був тонким та високим, селен виглядав коротким і розгодованим, ні про яку форму тут і не шлося. І тесаним рисам обличчя касада проте жива та експресивна, ніби земного примата, парсуна-поета. Курпудель мовив на весь свій скриготливий та рипучий голос, скільки мав сили. На думку консула, в поватках Мартіна Селена таїло щось демонічне, але надзвичайно приємне. В усіх цих його розпашчилих щоках, великому роті заломлених дугах брів, гострих вухах та вічно-рухливих руках із пальцями довгими, немов у досвідченого піаніста. Або душителя. На голові в нього красувався поскубаний сріблястий чубчик. Мартіну Селену можна було дати під 60, але консул примітив зрадливий голубуватий відтінок на горлі та долонях і запідозрив, що цей чоловік уже неодноразово проходив терапію Польсина. Відтак справжній вік поета міг складати – як 90, так і всі 150 стандартних років. І якщо реальна цифра була ближча до крайньої межі, то Селен консул це знав достеменно, і ще той шаленець. Такою ж мірою, наскільки буйним та жвавим видавався поет, настільки його сусід випромінював безсумнівний і не менш вражаючий дух інтелігентної та вдумливої небагатослівності. Коли його назвали по імені, Сол Вайнтрауп підняв голову, і консул відмітив про себе підстрижену сиву бороду зморшкувати чоло та сумні світлі очі добровідомого науковця. екс раніше доводилося чути перекази про вічного жида у його безнадійних мандрах, але з превеликим здивуванням на руках старого він помітив немовля, його доньку Рахіль, якій то і було всього кілька тижнів народження. Консул відвернувся. Шостим пілігримом та єдиною жінкою серед присутніх була Брон Ламія. Коли її представили, Детектив так прикипіла очима до консула, що навіть після того, як вона відвела погляд, чоловік відчув всю його важкість. Колишня громадянка Луза, планети із силою тяжіння в один і три рази більшою, ніж на старій землі, лам'я з-за вишки здавалася такою самою, як і поет, що сидів на два стільці від неї справа, проте навіть її вельвет-кордовий комбінезон не міг приховати розвинутої мускулатури присадкуватого тіла. Чорні кучері сягали плечей. Брови? Дві темні горизонтальні риски на широкому чолі, крупний і гострий ніс, що тільки додавав орлиної хижості погляду жінки. Її вуста були широкими та виразними, а через це – чуттєвими. Їх підняті кутики надавали легкому посміху і жорстокості, і рівною мірою грайливості. А чорні очі кидали виклик спостерігачу. Спробуй, вгадай, яка я цього разу. Консулові спало на думку, що ламі можна вважати красунею. Після закінчення формальностей він прокашлявся і звернувся до храмовника. Гетемастіне, ви казали, що Прочан Семеро. То сьомий це немовля пан Вайнтрауба. Каптор Гетемастіна повільно гойднувся із сторони в сторону. Ні, пілігримом може стати тільки той, хто робить свідомий вибір і рушає на пошуки Ктиря. Товариство за столом заворушилося. Усім було відомо те, що знав і консул. Церква Ктиря дозволяє подорож на північ, лише коли кількість Прочан складає просте число. Сьомий це я, відказав їхній господар. Гетмастін, капітан тамплієрського корабля дерева і і його істинний голос. Під час тиші, що запанувала за столом після такого оголошення, храмовник змахнув рукою, і клони заходилися подавати страви останньої перед посадкою трапези. То вигнанці ще не системі? поцікавилася Ламія хрипким гортанним голосом, який напрочуд зачепив якісь струни в душі консула. Ні, відповів гетьмастін. Проте ми їх випереджаємо буквально на пару стандартних днів. Наші прилади зафіксували термоядерний вогневий контакт у межах тутешньої хмари Оорта». «Значить, бути війні?» – запитав отець Гойт. Слабкий голос у слабкому тілі. Всі промовчали, і священик розвернувся до консула, так ніби питання від початку призначалося саме для нього. Той зітхнув. Клони екіпажу подавали вино. «Шкода, не військів». «А хто знає, що в цих вигнанців на умі? промовив він. Здається, вони вже давно не керуються людською логікою. Тут гучно голосу розраготався Мартін Селен і, махаючи рукою, пролив вино. Власне, можна подумати, що ми, блядське людство, коли скерувалися людською логікою. Він добряче приклався до келиха, витер губи і знову розсміявся. Якщо незабаром почнуться серйозні бойові дії, спохмурніла Ламія, влада може заборонити нам посадку. Не заборонить, відказав Гетма Стін. Сонячне проміння пробилося крізь складки його клубока і освітило жовтувату шкіру. Порятуватися від певної смерті під час війни, щоб однозначно наразитися на смерть від ктиря. пробурмотів отець Гойт. «Немає смерті в універсумі. вибухнув цитатою Мартін Селен, так що і подорожнього в глибокій криогенній фузі розбудив би. Поет осушив свій келих і підніс порожнілий кубок у тості, який, напевно, проголошував зіркам. «Немає смерті в універсумі. Не пахне смертю, смерть мана. Тужи тужи, тужи, кібело, бо це вина твоїх дітей убивчих, що Бог тепер тремтячий паралітик. Тужімо, браття, тужим, бо я знесиливсь, я немічний, мов очерет, і як мій голос об болю, болю, немочі, тужіть тужіть за мною умирущим. Поет раптом зупинився і долив собі вина, не забувши відригнути в тиші, що запанувала після його декламації. Шестеро перезирнулися. Консул завважив що Сол Вайнтрауб ледве посміхався, аж доки на руках у нього не заворушилося немовля і не відволікло його. Ну що ж, непереконливо почав був отець Гойт, ніби намагався пригадати, що в нього крутилося на язиці ще якусь мить тому. Якщо конвой гегемонії відлетить і вигнанці просто займуть гіперіон, то, може, окупація буде безкровною і вони нам не перешкоджатимуть? Полковник Касат тихо розсміявся. А вигнанцям не потрібно окуповувати гіперіон. Коли вони підкорюють планету, то потім плюндрують її і грабують. Це в них виходить найліпше. На гобелки спікають міста, на порох перетирають обвуглені гобелки і спікають потім усе докупи, аж поки все не починає світитися від жару. Вони розтоплюють полюси, випарюють океани, а накипом ніби з сіллю засівають усі материки, щоб на них більше ніколи нічого не росло. Ну, намірився щось відповідати отець Гойд, але речення так і не закінчив. Поки клони перебирали суп і салати та розчищали місце під головну страву, бесіда не клеїлася. «Ви сказали, нас скортує військовий зореліт гегемонії». Звернувся консул до гета коли вони розправилися з розбіфом та вареним небесним кальмаром. Храмовник кивнув і тиснув рукою вгору. Консул примружився, але нічого не зміг роздивитися серед зірок, що невпинно оберталися навколо корабля дерева. «Тримайте!» Перехилився через отця гойта полковник Касат, простягуючи консулу розкладний військовий бінокль. Консул вдячно кивнув, вімкнув пристрій та обстежив клапоть неба, на який вказав Гетма стін. У біноклі тихенько дзищали гіроскопічні кристали, стабілізуючи оптику та обстежуючи район згідно із заданим пошуковим алгоритмом. Раптом картина завмерла, розпливлася, збільшилася та завмерла. Коли корабель гегемоні заповнив собою окуляр, Консул миловолі аж видихнув із подиву. Адже окреслений електронікою контур належав неочікуваній екс-дипломатом на сінині самітнього бійрозвідника і навіть не грушеподібному обрису факельника, а матово-чорному ударному кораблю ВКС. І вражав він своїм виглядом саме так, як тільки вміють військові флоти от уже яке сторіччя. Чотири комплекти витяжних стріл спінового зорельота гегемонії були недоладно втягнуті, приталені в бойовій готовності. На 60 метрів простягався стрімкий, схожий на вістря стріли якихось протоіндіанців-кловісів, командний модуль, а рушії Гокінга і блістери термоядерного синтезу, ніби її оперення, розташувалися далеко в хвостовій частині, обсівши пускову шахту. Нічого не сказавши, консул повернув бінокль Касадові. Якщо Ігдрасіль супроводжує цілий ударник ВКС, то яка ж тоді вогнева потуга всього з'єднання військ гегемонії в районі, який боронитиметься, Віднавали вигнанців. Скільки нам іще до посадки? поцікавила Селамія, яка ганяла свій комох, намагаючись достукатися до інфосфери корабля дерева, і розчарувалася, коли не змогла отримати відповіді на свої запити. Або ж навпаки, змогла. Чотири години до виходу на орбіту, пробурмотів Гетман Стін, плюс іще кілька хвилин у спусковому апараті, і з цією метою наш друг консул великодушно запропонував скористатися його приватним кораблем. «Ми, але ти, Модокітса?» – озвався Солвайн Трауб. Учений вперше подав голос з того часу, як накрили стіл. Консул кивнув. «Навіть зараз це єдиний космопорт Гіперіона, який усь змозі приймати пасажирські кораблі», – проказав він. «Космопорт?» – у голосі отця Гойта бринів гнів. «Я гадав, ми рушимо одразу на північ, у царство Ктиря». Гетмастін терпляче похитав головою. «Проща завжди починається у столиці», – заявив він. Добиратися до гробниць часу кілька днів. Кілька днів, стрягла Ламія, це безглуздя. Можливо, погодився Тамплієр. Як би там не було, а все відбуватиметься саме так. Отець Гой скривився, ніби через їжу в нього скрутило шлунок, хоч до страв він майже не торкнувся. Послухайте, почав був він, а може хоч сьогодні змінимо правила? Все-таки цей страх війни і таке інше. Просто сядемо поруч із гробницями часу, або де інда і ділу кінець. За 400 років ні космічним кораблям, ні повітряному транспорту ще ні разу не вдавалося коротким шляхом потрапити до північних узгір'їв. Заперечно труснув головою консул. Я не знаю нікого, кому б так пощастило. А можна поцікавитись? – відгукнувся Мартін Селен, весело тягнучи вгору руку, немов школяр. Що там в богодушу відбувається із цим сонміском літунів? Отець згодь нахмурився від таких слів поета, а Федман Касат ледве помітно всміхнувся. Консул говорить не про недоступність території, спробував пояснити Сол Вайнтрауб. Адже туди можна потрапити як водою, так і кількома наземними шляхами. Та й літаки, і планетольоти нікуди не зникають. Вони спокійно собі сідають біля румовища гробних часу, а також відлітають, куди їм командує комп'ютер. А от їхніх пілотів і пасажирів нікому більше бачити не судилося. Вайнтрауб підняв немовлят і вклав сонну дівчинку у елінг для грудничків. «Отак руйнуються старі добрі легенди», – проказала Ламія. «А що ж показують бортові журнали?» «Нічого», – відповів консул. «Жодних слідів насильства, силового втручання, жодних відхилень від курсу, жодних розривів у хронометражі. Ні тобі викидів енергії або її незбагнених втрат. Жодних подібних фізичних явищ». «І жодних пасажирів», – додав Гетмастін. Консул поволі метикував. «Якщо Гетмастін ісправді намагався позартувати...» То це вперше за всі десятиліття, що він знає храмовників, ексдипломат бачив, як тамплієр виголосив щось, бодай віддалено смішне. Але ті заледве азійські риси, які проглядали з-під клобука, навряд чи належали людині, котра тільки-но приміряла маску гумориста. «Яка мила мелодрама!» – розреготався Селен. «То ми прямуємо справдешнє христослізне саргасово море душ? І хто в нас диригент цього сраного сюжету?» «Стулипельку!» – не втрималася Ламія. «Ти нажлуктався, діду. Консул зітхнув. Вони були разом трохи менше стандартної години. Клони екіпажу прибирали зі стола тарілки та почали розносити десерт. Шербет, каву, фрукти, корабля дерева, прісноводного горбання, торти, сіляки, шоколадні витребеньки з Ренесансу. Мартін Селен відмахнувся від солодощів, натомість замовив клоном іще одну пляшку вина. Консул і собі поміскував кілька секунд та й загадав прислузі віски. «Мені чомусь спало на думку?» Почулося зі сторони сола Вайнтрауба, коли вже доїдали десерт. Що виживемо ми чи ні, залежить від бесіди. Ну ви про що? Незрозуміла Ламія. Вайнтрауб замислено гойдав дитину, яка спала, притиснувшись до його грудей. Ну дивіться, чи знає хтось із вас, наприклад, чому вас обрано церквою ктеря та річі спільної для цієї подорожі? Усі промовчали. От і мені здалося, що ні. Право далі соло Вайнтрауб. І ще дивовижнішим є те, що що, здається, ніхто з нас не є ні послідовником, ні шанувальником церкви Ктиря, правда? Я, скажімо, єврей, і якими би плутаними не стали мої релігійні переконання у цей час, серед них марно шукати культ органічної машини для вбивства». Вайнтрауб звів важкою бровою та оглянув присутніх за столом. «Я істинний голос дерева», – промовив Гетмастін. І хоча багато храмовників вірять у те, що хтир є аватарою покарання тим, хто не годується від корення, я мушу визнати, що ця єресь не грунтується на заповітах і вченні мюїра. Ліворуч від капітана плечима здвигнув консул. Не атеїст, проказав він, дивлячись на світло крізь склянку і звіски, і ніколи не спілкувався із представниками культу ктиря. У духовний сан мене посвятила католицька церква. невесело всміхнувшись, проказав отець Гойт. Поклоніння ктереві суперечить усьому, на чому вона стоїть. Полковник Касат похитав головою, чи то відмовляючись відповідати на запитання чи то заперечуючи свою приналежність до послідовників ктиря. Ніхто допуття не зрозумів. Мартін Селен широко повів рукою. Мене охрестили лютеранином. Цієї підмножини вже не існує. Перш ніж народилися ваші батьки, я вже сповідав дзенгностицизм. Я був католиком, вірив в об'явлення, ставав неомарксистом, інтерфейсним муджахідом, потрясальником кордонів, сатаністом, єпископом у церкві Джейкової Нади, і справдим передплатником писанини Інституту гарантованої реінкарнації. Тепер же радий визнати, я простий поганий. Він усміхнувся всім навколо. А для язичників, підняв він тост, ктир – прийнятне божество. Релігію нехтою, заявила Ламія, їй мене не прийняти. Мені здається, ви всі зрозуміли, що я мав на увазі, проказав Сол Вайнтраум. Жоден із нас не поділяє догматів ктиря, і тим не менше старішини цієї чутливої спільноти – Обрали саме нас з поміж мільйонів вірян претендентів для мандрівки до гробниць часу. І їхнього лютого бога. У цій останні проще. Консул похитав головою. Може, вам так і здається пан Вайнтраубе, проте я все одно не збагну для чого. Схоже, наші причини повернутися на гіперіон настільки переконливі, аж навіть церква ктеря та ймовірність інтелекти гегемонії дійшли згоди, що ми заслуговуємо на це право. Учений відсторонено погладжував бороду. Деякі з них, як от, наприклад, мої, можуть бути відомі широкій громадськості. Але я певен, що повною мірою ці причини знають тільки люди, присутні за цим столом. Тож я пропоную, щоб за ці кілька днів, які нам лишилися, ми розповіли один одному свої історії. Навіщо? Ніяк не міг зрозуміти полковник Касад. Я не розумію мети. А вона є, усміхнувся Вайнтраум. Щонайменше ми розважимося, і, бодай, край мока зможемо зазирнути в душі товаришів у дорозі, перш ніж сам ктир, або які-небудь інші лиха відволічуть нашу увагу. Крім того, якщо ми виявимося достатньо обізнаними, аби знайти спільну нить, яка лучить наші життя із його забаганками, то раптом це дарує нам осяяння і розуміння, як порятувати всі наші душі. Мартін Селен розреготався і заплющив очі. Всякохляп на своїм дельфіні, схопившись за плавці, знов смерть переживуть невинні, хоча уже й мерці. «Це леніста, правда?» – уточнив отець Гойд. Я вивчав її в семінарії. Тепло, розплющив очі Селен і долив собі вона. Це яйць. Пісся жив за 500 років до того, як Леніста вперше потягнула матір за стелеву цицьку. Послухайте, не здавалася Ламія, ну який сенс у переповіданні всіх цих історій? Коли ми зустрінемо ктеря, то повідомимо залізяці свої бажання, одному з нас його сповнять, решта помре, правильно? Так говорить міф, знезав плечі Вайнтрауб. Трауб. Ктер – це не міф. Відгукнувся касат. Так само, як і його сталеве дерево. Тоді нащо нудити перед усіма своєю історією, спитала лам'я, нанизавши на виделку останній шматочок сирної запіканки. Ми живемо в дивні часи, ніжно погладив голівку заснулого немовля Вайнтрауб. Через те, що ми – дрібка однієї сутої процента громадян гегемонії, що подорожують поміж зірок, а не мережею, та репрезентуємо химерний набір різних епох нашого спільного недалекого минулого. Мені, скажімо, 68 стандартних років, проте через накопичений протягом мандрівок час у борг ці 8 і ще 60 літ розтягаються на понад століття історії гегемонії. То й що? – незрозуміла сусідка. Вайнтрауб, розкривши долоню, обвів рукою всіх навколо. Ми всі острівці часу, ми всі океани розмаїтої перспективи. Іншими, можливо, доречнішими в цій ситуації словами – Кожен із нас тримає фрагмент головоломки, яка й не піддавалася нікому від часу, як людство вперше ступило на гіпіріон. Старий чоловік пошкребав носа. Це загадка. І, правду кажучи, мене ваблять загадки, навіть якщо мені лишилося тільки тиждень на таку любов. Я би от за пролив трохи світла на цю таємницю. А якщо нічого не вийде, то спробую її розгадати вже цілком достатньо. Згоден. Беземоційно підтримав єврея Гет Местін. Мені цього, на думку, не спадало, та пропозиція обмінятися такими історіями перед зустрічю з ктерем мені видається мудрою. «А як перевірити, чи хтось не бреше?» – спитала Ламія. «Ніяк», – вишкірився Мартін Селен. «І це прекрасно. Варто проголосувати», – заявив консул. Він усе ще думав про суперечливе переконання Міни Гледстон у тому, що один із членів групи працює на вигнанців. Історія – це спосіб його викрити? Консул усміхнувся, уявивши настільки дурного вивідувача. «А хто вирішив, що ми тут граємося у демократію?» – сухо запитав полковник Касат. «Краще нам у неї справді гратися», – відповів консул. «Бо для того, щоб кожному з нас досягнути власної цілі, вся група повинна дістатися володінь у повному складі. Нам потрібен якийсь механізм ухвалення рішень». «Ми могли б призначити старшого», – запропонував полковник. «Срав я на такі пропозиції!» Милим голосом відгукнувся поет. Інші за столом також похитали головами. «Гаразд!» – відсумував консул. «Отже, голосуємо, і першим нашим рішенням ми повинні розглянути пропозицію пан Вайнтрауба, всім розказати про історію своїх стосунків із Гіперіоном». «Усе або ж нічого», – поправив Гетмастін. «Або ми їх усі розповідаємо, або ніхто. Рішення ухвалюватимемо більшістю голосів». «Згода», – кивнув консул якого раптом зацікавила перспектива почути розповіді інших і водночас не полишала думка, що своєї йому переказувати не доведеться. «Хто за те, щоб вислухати історії?» «Я!» – промовив Сол «Я!» – сказав Гетма Стін. «Абома руками за!» – відгукнувся Мартін Силен. «Я би не обміняв цей комічний фарс навіть на місяць в оргазмічних лазнях шате!» «Я теж за!» – здивувавшись самому собі, проголосив консул. «Хто проти?» Я. Підняв руку отець Гойт, але сили в його голосі не було. Мені ця затія здається дурною», – заявила Ламія Брон. Полковнику консул звернувся до Касада. Федман Касад просто знизав плечима. «Так і зафіксуємо. Чотири за, два проти, один утримався», – підсумував ексдипломат. Рішення ухвалено. «Хто розпочне?» За столом запанувала тиша. Нарешті Мартін Селен відірвав погляд від клаптику паперу, на якому він писав. Роздерши його на кілька смужок, поет проголосив. «Тут номерки від одного до семи. Потягнемо жереб і розповідатимемо у відповідному порядку. Геш?» «Дитячий садок», – буркнула пан Ламія. «А я родом із дитячого садка», – відповів їй посмішкою сатира Селен. «Шановний пане посол», – звернувся він до консула, – «дозвольте скористатися цією подушкою з галунами, яку ви носите замість шапки». Консул передав свій форманий капелюх, у який на початку склали всі папірці а потім пустили по колу. Першим тягнув Сол Вайнтрауб, а Мартін Селен останнім. Консул розгорнув свій клаптик, пересвідчившись, що ніхто не підглядає. Він був сьомим. Чоловік видихнув із полегшенням, так ніби повітря тікало із надміру насмакованої ним кульки. Тепер не без того, міркував він, що своє вагоме слово скажуть події, і його історії просто ніхто не дочекається. Або ж війна поверне все в академічне річище. Чи й навіть його товариші просто знеохотяться до цих бесід. Або ж усе царство мре, або ж сам кінь. Або ж цей кінь навчиться говорити. Тепер ніякого віскі, подумалося консулу. Хто ж перший? – запитав Мартін Селен. Під час короткої паузи в тиші консул чув, як у спокійному леготі шелестить листя. Я. Обличчя священника виказувало ледве притлумлюваний біль. Цю міну консулові доводилося бачити у своїх смертельно хворих друзів. Гойт підняв свій клаптик паперу, на якому була чітко надряпана римська цифра один. «Гаразд!» – відкоментував Селен. «Шквар!» «Отак «От одразу?» – здивувався Гойд. «А чом би і ні?» – відгукнувся поет. Єдиним знаком, що виказував ті дві пляшки вина, що їх устиг прикінчити Селен, були розпашілі щоки і ще більш демонічний кут, під яким вигиналися його брови. «У нас ще кілька годин до посадки, і я за те, щоб відсипатися від фуги у цій морозильці, вже тоді, коли ми будемо внизу, серед простих тубільців. Наш друг має рацію, – тихо підтримав поета Сул Вайнтрауб. Якщо ми вже погодилися на те, щоб розповідати свої історії, то пообідня година – якраз найбільш цивілізований час для цього. Отець Гут зітхнув і підвівся. Одну хвилинку, – проказав він і рушив геть із трапезної платформи. Гадаєте, він здрейфів. Через пару хвилин поцікавилася Ламія. Та ні. Із темряві попереду дерев'яного ліфта що слугував головним підіймачем, виринув Лінар Гойт. Мені просто було потрібно ось це. Він кинув на стіл два маленькі, заплямовані записнички і повернувся на своє місце. «Де кламувати мешказки із своєї читанки?» – обурився Селен. «О, Волхве, вигадуй же небилиці самостійно!» «Та коли ти же стулиш свою пащеку?» – скрикнув священник. Він провів рукою по обличчю, торкнувся грудей. Вдруге за цей вечір консул розумів, що дивиться на тяжко хвору людину. «Пробачте», – перепросив отець Гойт. «Та якщо мені випало розповідати свою... свою історію, я маю переказати ще одну. Те, що денег належить людині, котра спричинила моє повернення на гіперіон. Повернення в ці дні». Гойт глибоко зітхнув. Консул торкнувся записничків. Обвуглені та вкриті сажу, і вони нібито пережили пожежу. «У вашого друга дивний смак, якщо він і досі веде щоденник від руки». «Так», – погодився Гойт. Якщо ви готові, то я почну. Товариство за столом кивнуло. Під трапезною платформою цілий кілометр корабля-дерева летів у холоднечі космосу та бринів нестримним пульсом живої істоти. Сол Вайнтрауб дістав заснула немовля із слінга і вкрай обережно переклав його на подушку, що лежала долі біля його стільця. Зняв свій камлох, запрограмував його монідиск на білий шум і поклав поруч. Маля, якому було тиждень однародження, лежало на животику і спало. Консул чимдалі відкинувся на спинку крісла і спробував відшукати синьо-зелену цятку гіперіона. Вкладалося враження, ніби вона росла на очах. Гетмастін натягнув на носа лубук так, що тіні повністю вкрили його обличчя. Солвайн Трауб запалив люльку. Іншим запропонували по ще одній філіжанці кави, яку всі охочі прийняли, зручніше вмостившись за столом. Мартін Селен, здавалося, пожвавився найбільше усіх. Певно, багато очікував від історії. Він похилився вперед і прошепотів. Вам скажу без безострог. Благословився жереб, значить Бог. Тож їдьмо і схилить свій слух до мене. І ось що повів він достеменно. Бадьору, мовлячи нам із сідла, про вікопомні давні вже діла.